Ідальго Ернандо Кортес. Завойовник, колонізатор, дослідник. Завоювання однієї з найбільш потужних індіанських цивілізацій, що розквітла на території Мексики, пов'язано з ім'ям Ернандо Кортеса. Наприкінці 1518 року він очолив морський похід і розгромив загін індіанців на березі затоки Кампече. Потім загін Кортеса вирушив уздовж узбережжя на Північний Захід, де в 1519 році заснував фортецю Веракрус. Сюди прибули посли верховного правителя ацтеків Монтесуми і доставили розкішні подарунки для іспанського короля, серед яких було багато виробів із золота. Невдовзі Кортес знайшов спільників серед деяких індіанських народностей і разом з ними дістався до столиці Мексиканської імперії – те Ночтітлана, район сучасного Мехіко. Монтесума прийняв чужоземців із почестями. Спочатку конкістадори поводились мирно, але потім вони отримали звістку про те, що індіанці вбили кількох підданих іспанської корони у Веракрусі. Кортес вирішив цим скористатися, звинуватив гостинного господаря в організації нападу і наказав його заарештувати. Проте незабаром ацтеки повстали і оточили Теночтітлан. Коли іспанці намагалися вночі покинути столицю, ацтеки напали на завойовників, завдавши їм нищівного удару. Тільки допомога спільників-індіанців урятувала загін Кортеса від повного знищення. Незабаром ослаблені іспанці знову зустрілися з величезною армією індіанців. Та Кортес, очолюючи кінний загін, зумів прорватися крізь оборону ворогів і вбив ватажка ацтеків Спізон. Індіанці запанікували і дреманули в ростіч. Окрилений таким успіхом Кортес знову вирішив завоювати мексиканську столицю. 20 травня 1521 року розпочався наступ на Теночтітлан. Оборону очолив новий верховний ватажок Уаутемок. Іспанці увірвалися до міста лише у серпні коли бойовий дух індіанців підірвали голод і хвороби. До початку 1524 року іспанські конкістадори заснували в Мексиці кілька міст, а в 1527 році Кортес повернувся на батьківщину і розпочав дослідницьку діяльність. Він спорядив сім експедицій, які відкривали Тихоокеанські острови та обстежували береги Північної Америки. Чи знаєте ви, що з часів правління Філіпа III метрополія стала пригноблювати нащадків конкістадорів? Здебільшого з цієї причини вони очолили боротьбу за відокремлення латиноамериканських колоній від Іспанії. Ернандо Кортес був непоганим поетом, а його листи до короля Карла V, які охоплюють період із 1519 по 26 рік, вважають видатними пам'ятками літератури епохи великих географічних відкриттів.